The Indians got less scarier with yellow skin and eyes Hooray, hooray the black rats of London They cross the sea for you Needless raising class so thankfully Hooray, the black rats of London Made the long treacherous passage to Spread the national juices A gift to you A to you Jó reggelt. Ma 2019. május 9 e csütörtök van, 5 volt a reggel 7 óra ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János 14 éven auliaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértékben való reggeli, hát akármilye. Kunhalmi Ágnesnek Jével, a többieknek ahogy akarják. So Tegnap volt egy Facebook live, és reggelre szomorúan konstatáltam, hogy újely Istvánnál maradt a tollam! Azt éltam neki reggel, mert már reggel überaktív vagyok, hogy használja egészséggel. Még nem kaptam választ. Egyen, völgyön, levegőben 8 fok van és esik az eső. Ez a kegyfejencsi jelentés az óckosárból. Sokak megelégedésére és nagyon sokaknak nem megelégedésére. Megfelelő rész alá ne felejtsék, hogy hétfőn 13-án nagyon messzire jött ember lesz az Akvárium Club volt lokájában. Vakáccsal Filipovval, önökkel és ha odaérek velem. A belépés díjtalan, Erzsébet tér, Akvárium lefelé a lépcsőn, aztán balra. Fél nyolc-tól a belépés díjtalan. Fél nyolc-tól, Bácska János, tól Ugi Attila, fél kilenc-től Wintermantel Zsolt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 0614890999 és nulla Figyelek a van mire. I hurt myself today.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 Három sms küldtem életek négyet új helyének, hogy használja egészséggel a tollamat. Filipov Gábornak, hogy holnap 7.15 napra, is Tibornak, hogy holnap 7.30, és Karácsony Gergeinek, holnap 8.04. Ketten válaszoltak. 0614890999 és 063677161. Ugye ezt szokták azt mondani, hogy a félig telt pohárra, pohárra kétféleképpen lehet nézni. Most az iránt érdeklődöm, hogy Természetesen ennek analógiájá Mondják meg, hogy ki ez a kettő, aki telefonált Illetve ki ez a kettő, aki hagyott üzenetet Már, most 7 óra 8 perckor És ki ez a kettő, aki még nem Csendben pedig azt sejtem Hogy az első telefonáló a tegnapi oh, meccsről fog beszélni Jó reggelt Tiszteletem, jó reggelt Fiona, úr, jelentés az árboczkosárból Érettség és körülötti mizériák Jövetem. Bedobom a reggeli műsorba. De mit akar ezzel kapcsolatban mondani? Kíváncsi vagyok a hallgatóknak a véleményére. De miért mi, mi az, ami tizgatja ez ügyben? Parancsol? Nem parancsolnék. Azt kérdeztem, mi az, ami izgatja ez ügyben? Hát ez a, ez a, ez a nem mindennapi kisziver a a soroknak. De ez ilyen már korábban is előfordult. Mi Most? az, ami, mi az, amilyen térdekli? Mi az, amiben a hallgatók önnek olyan új novumot tudnak mondani Nyakó István után szabadon, amért érdemes volt bebetti ezt a témát? Hát kíváncsi vagyok, hogy, mm -hmm. hogy a hallgatók Ez a beszéljünk, hogy ne legyen csönd. Yeah. And you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 06148909999 és egy Jó reggelt! Jó reggelt, Tagányi! Jó reggelt, Tagányi. Reggelt, Tagány. a Jó és a Filipov válaszolt! reggelt! Köszi! reggelt! találat! Köszönöm, Jó reggelt!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 Kicserélem és berakom az egyes CD-lejártóba, hát hot más mond? Tudom, impertinens vagyok, ma ilyen napon van. Jó reggelt! Jó reggelt, Orvát Téves, Mondja, édesem! Mi, miután megnéztem a, a Facebook Live-odat, írtam így be egy pár dolgot, Géza Gyógyi, hogy Olimpiai Bajnokot ide beírta. És tudom, ez a meccs, azt mondtad, hogy ez már pokodhatatlan ez a tegnap előtt. Tehát szerintem ható volt, ez, az, az az utolsó öt másodperc, az döbbenet volt. Az döbbenetes döbbenet. volt, de a Liverpool meccs jobb volt. Jó, de hát igen, de ez, ez, ez, ez rendszer, itt kiabáltam, itt, itt, itt, itt, itt a Balázsor már alud segénk, Szeretnék neked egy jó hírt mondani, Északa, valamikor fél tizenkettő tájékán írt nekem a Wintermont-tel,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 amikor a beszélgető partnereim úgy jeleznek valamit, hogy egyébként azt nem kéne jelezniük, hiszen a szabad beszédben ezt bármikor megtehette volna ma. Igen, igen. Ez nagyon még egy utolsó, mondja neked, hogy ilyen negyed háromkor bejártam a 9. kerületben autóval, a Tóth Kálmán utca, Nárdasbi, Bester utca környékét. Ez fantasztikus, milyen építkezések van. Akkor oda, hogy a bács Bácsra biztos fog beszélgetni erről ezekre a kivágásokról. Hát a, a páluszai fiúk jutott eszembe, ami úgy végződik, hogy ugye a vége a grunnak, és jönnek a földbérők meg a meg az építészek is, hát sajnos, ebben ez, ez ebben már belváros. Ez ebben egy van igazságod, de nyilvánvalóan attól még mindaz, a ami nem ko ki amit ki korábban... Tehát... Nem, arról, nem, én nem azt mondtam, hogy nem kell kivágni, tegnap például egy olyan beszélgetést folytattam Bácska Jánossal, amely szellemét tekintve nem pontosan ugyanolyan volt, mint a rádióműsoré, de az nem a fakivágásokat illette, hanem a közgyűrés levezetésének a módját, a kérdés majd az, hogy a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 Összes hallgatót, akivel elégedetlen vagyok, belerakom az egyes es CD-re játszóba. Do do? Do és átformálom go? őket. Ha már Ferencvárosról van szó, akkor Baronyi Krisztina a Facebook oldalán örömmel fedeztem föl Gra István és a tengerész beszélgetését egyebek közt a műsoromról. Tengerész nem vész csak átalakul. Yes, I will. Én a tengerészről sose gondoltam azt, hogy egy bajnok, de mindig azt gondoltam, hogy egy érdekes ember. Jó reggelt! Jó reggelt, Én nem láttam a meccset teljes egészében tegnap, csak a második félidőt, de az öt perc hosszabbítás meglepett. Én nem tudom, állt -e, nyit a nyitva jár. De akkor rendben van. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Looking for the chance that something good might lie ahead I'm just looking for the possibilities And in my mind I've got this can I can share when I get you Where do you go? What do you say And how do you know I'll say Who cares when people stare? make myself invisible Yes I will, yes I will mm -hmm. Mm -hmm. I walk down the hallway ducking Barbers flying, people crying I'll be lying on the floor Get the feeling they ain't doing nothing but sucking.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 Hogyha három szó lemaradt, Fakivágás kivágyás még nem megy, sajnos. Ez így emiatt kár volt betelefonálni. And how do you know,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 akarod, mivel egyszer lemélem te fogsz. Töszön. Töszön. Ön mindig is ugyanolyan volt, mint régen. Jóta hmm. ismer? Hát, régóta. Minek hallgat? Ö, mert mazoista vagyok. Sajnál rokonságát és az ön kollégáit. Így én is önnál. Csak az a baj, hogy én nem keresem az ön társaságát. Én sem önét, csak felhívtam. Arra kérem, hogy a kavintont a saját szájába tegyük. Értettem. Teső. Ne nagy képviselő, gyöcsém. Kit nagy képviselő? Teső. Provokatőr. Így van. Teső. Teső. Már megint bolongombát tettél, te. <tört> Rökött vagy. Rökött, <tört> igen. A. <tört> Pufajkások. Kász, pufajkás. Pufajkások, Ronda, tessék.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 Hát, nem is tudom lesz, hogy Egyenesen. Igen. Igen, zsidó vagyok. Mek, meg, meg, meg, meg. Buzi. Buzi. Buzi. Buzi. Buzi. Buzi. Buzi. Gázba. Az, az, az a rokonaival. Tesszük. Na? Ahó. Igen. Tessé. Tessé. Haló. Haló. Tessé. Igen napot kívánok. Igen? Én nem azért hívom, hogy bosszant sem ült. Ha nem? Csak. van egy olyan kérdésem. No. Miért vezet rádiót, ha fogalma nincsen, hogy hogy kell azt? Vagy mi? Idehoz minden reggel az autóm. A párt ide A párt is ide ültetett. Ez az atasztrófa nem. Provokál, sötse. Tarágok. Így.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 Around the world, and here we are again. The air between us. és egy.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 szenzorok nélkül is megtehetem. Elfogyott a szufra, vagy teljesen megleptem őket ezzel a összeállítással, amely Baranyi Krisztina oldalán található. Nem szeretném magammal sajnáltatni, és minden tagadásban van valami állítás. Csak azt szeretném önöknek mondani, hogy ez az egyetlen rádió ma Magyarországon, egy ilyen reggeli interaktív, amit egy ember készít, ezzel nem becsülöm le a csorba tevékenységét, ő a hangmérnök.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 Boss dog, give it to him, get involved, turn it up, speed it up, slow it up, underground buddy under us, undercut, shipped up, shipped out, swimming with the sharks with my heels up, turn the wheels up, real tough, drinking lemonade in the shade, getting blade with a gang of peel gloves. Az féle Facebook Live-ban lehet, hogy még egy tollat elajándékozom, mert még lesz egy beszélgetés Szil Bernadettel, aztán mehetünk vagy mehetnek szavazni. Én még nem döntöttem el, hogy, hogy cselekszem, de mindenféleképpen tájékoztatom önöket. Jó reggelt! Jó reggelt, mi most hallgattam, hogy az emberek milyen ostobát, milyen buták szégyen, amit Kormányrádióban rádióba is betelefonálnak azok a ostoba emberek, hogy. Kormányra... Szülyen, kormány Mi? Még... Még... És Jó az ön műsora, nagyon az jó. Nagyon jó, műsor. a kormány rádióban melyik rádióba lehet betelefonálni? Oda én is betelefonálok. Semmilyen ötletem nincs, hogy mit mondjak, de az előbb összelá... összeállításból valamit mondanék. Patkány, zsidó, valamit mondanék.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 cartoons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 Beírnám és nem mennék el máshova De ez a Bruce Holt, ez állandóan csak Amerikában lép föl És én olyan vagyok, mint Sólyom László, nem megyek Amerikába még. Sokkal több hasonlóság, nincs Sólyom László is köztem Tudnák egy olyan műsort csinálni itt a műsorban, tudnák? A csak és kizárólag a korosztályomnak megfelelően Kálmán György után szabadon félszavakból megértenénk, vagy nem értenénk meg egymást, hogy az oromat tisztítsa. 0614890999 és a hat es telefonszámot ajánlom figyelmükbe már nem túlságosan sokáig. A már reggeli beszélgetések valamennyien interaktívak betelefonálhatnak, de onnantól kezdve már csak főváros és az bizonyos kerület a mépen soron van. Kezdjünk a kilencedikkel. Szabad a gazda most van és talán kilenc után. Óhaj, Sóhaj, Panasz, Csaba Laci okos lesz? 06148909999 és egy.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 Még 40 másodpercig dönthetnek. 06148909999 és 0636771161 másodszor. Na jó! Hát akkor elfagyottam a muníció. Sajnálom. szívesen hallgattam volna a nöket. Átmásolták a névjegyzéket, és onnantól kezdve mindenkivől kettő lett. Akkor egy szignál. Nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani. Úgy se sikerül. Hmm. A Műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatja. Jó reggelt lett. Képzelj el, a Wintermantel éjszaka hagyott nekem egy e-mailt, hogy beszéljünk a fociról. Ön nem akar? De ugye mindjárt ott van nem a fradi bár... is egyébként ugye az évfordulója. Tehát egyébként nem akar az elmúlt két nap meccséről beszélni, akkor még mindig ott van a Fradi évfordulója. Mind a kettőről beszélt. Sőt, van egy állni. szabadtéri kiállítás is. Jó foci mind a kettő. Van szabadtéri kiállítás is. 785 Képet lehet látni a 120 éves fradi történetéből és ről. Közté... Kész. Elvesztettük Bácskai Jánost. Ahó, hova lett? Én vagyok. Jó. Rendben van. Akkor valami kopasz szenzor, aki a fejünkben ül időnként kinyomja a hagját. Igen? Mert 785 köztéli fotó látható a Ferencváros utcáin tehát a 120 éves feles, történetéből, és érdekesség még amíg talán, hogy a mindenkori önkormányzatói követőben alapították a fradi, tehát a bokástér 14-ben. És kiderült Tarlós Istváról, én ezt eddig nem tudtam, mert hogy ő is ott volt, hogy ő is fradi drökkör? Fradi fan fradi. Azt most fiatalosan. de hát, e, igen, így. fradi szurkoló is, aki most ott volt az idősek közül, meg a még mála nála is idősebbek közül, azokra kös, nagyon érdekes, jó beszélgetések voltak, felelelődések, föltennek, hogy megépül Valamit csináljon a hangjával, a telefonjával, saját magával, menjen ki az utcára, sétáljon, de olyan, mint hogy... Már az ablakban, már az ablakban vagyok, kinyitottam az ablakot. Hanyadik emeleten van? A földszinten lehet, hogy ez a baj Átékoláson. Nem, mert a biztos örültek volna, ha az emeleti ablakából ott a párkányon mindjárt túljött. Tehát elolvasva az ember a kommentárokat örről magamról, tehát az embernek azért virágos jókedve nem támad reggel a vécén, amikor éppen kakil és menet közben még ezt hallgatja, tehát meg olvashat. Tehát sikerült Brian Kristina oldalán találnom egy ilyen összeállítást a múltból, mert az annyira régi hangok vannak benne, közben a fele szerintem már a túlvilágra távozott és hát az ember tapasztalja, hogy a szerződésünk révén, én kilóra hogyan vagyok megvéve. Ön pontosan látja egyébként azt a fordulópontot, eh, ahol megváltozott a hangulat? És nem akarom Kine. elvizszerni. Hát az ön megítélése 15 ére hallgatom a kejfejáncsit, változott a hangulat, igen, de, de mondjuk, mint ebben a tenger, ebben a felvételben nem az, benne a lámú tizenvalány, 18 jó, de azt kérdezve... hát nem, nem mondanám, hogy ez, ez, ez a fajta jelenség. É. És azt sem hiszem, hogy ezt ö, a képviselő csinálta. De, a is nem, az kérdezik. fel se vetődik, de minden esetre olyan nagyon senkit nem zavar. Ez egy ilyen hangulati elem, de hát végül is... Hát jó, csak, csak ugye el csak olyan hallgatóit ö, figyelembe eszünk vagy az ő tapasztalatukat, akkor az, az nem baj, hogyha ha valami tükröz ö, ö,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 Kocsis Mátinak, akit megpróbáltam a műsoromba vonzani, de csak a Fidesz sajtósztályára akartak utalni, amit én már a Kommunizmusban sem írtam, amikor azt mondták, hogy akkor hívjam fel a nem tudom. Annak idején a sajtót, azt mindenhol a Magyar Rádióban a 80-as években azt a sajtó elhárításnak hívták. Tehát, de valakinek azt ajánlották, hogy a bácskainál keresse a sajtóosztályt, és ez nem bucsai Tímjának a kritikája, akkor az ember nagyjából feladta, mert nagyjából sejtette, hogy valami olyan labirintusba kerül, ahol csak eltévedné lehet, de eltévedése közben a bácska olyan kicsi a valószínűség, hogy ráakadna. Tehát annyi igaza volt, hogy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 mindenek a hatására döntöttem úgy, hogy nekem untig elég megbívni önnel az ügyben, hogy Ferenc Szelárosra beszélgessünk, már az sem működött, hogy hármasban tegyük ezt Baranyi Krisztinával, mert annyira felborult valamelyik oldalra a mérlek, hogy az ember a hátlevi időben semmást nem csinált, mint megpróbálta a mérleget ismét visszatenni az asztalra, tehát mindenkinek lehetősége van megszólalni Várnai Lászlónak és Baranyi Krisztinának és bárkinek Tripon Norbertnek, de nem azokban a órákban, eh, amelyekben én egyébként a polgármesterrel addig beszélgetek, amíg a népkegyéből polgármesterek lehetnek, majd meglátjuk, hogy lesz-e változás eh, októbertől, és hogy ez a változás egyébként az együttműködési szerződéseket hogy érinti, de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 igen, von, von, Igen erre még rá akartam kérdezni. Élete nem félek, hanem ez egy sajtóközlemény a sajtóközlemény mint a jegyzőjéről. Igen, de abban, amit a írt, abban az van benne, hogy az az anyag, tehát egyáltalán, hogy ez az egész lebonyolódhatott a Ferencvárosi Önkormányzat közgyűlésén, az abból adódhatott, hogy nem voltak tisztában a szervezet és működési szabályzattal, mert ha egyébként tisztában lettek volna, akkor tudhatták volna, beleértve a jegyzőt is, aki ott volt, aki vagy beletemetkezett az írásába, vagy agyhalot volt, ugye ez a két lehetőség van, hogy, vagy trókodott. Nem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 Azért az nem mát, hogyha tisztában ugyan... lennének a közgyűlésen arról, hogy az SMS mit mond. Igen, csak ugye az a kérdés, hogy mi részik a vendég a hangulatokra, vagy a tényekre. Tehát miről szeretne hallani, mi, mi az, amiről uh, érdemes beszélni, vagy jó beszélni. Uh, sajnos itt elment teljesen a hangulat uh, irányába, és nem biztos, hogy én jól vettem az adást ott, a, ott élőben, uh, és ennek a következménye, hogy többet beszélünk.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 Tehát az én kérdésem elhangzott, és utána önt nem lehetett hallani. Én széleképpen lehetne osztrofányi vagy minősíteni hangzottakat, attól függ, hogy mi a, a belső motiváció. De az Isten áldja meg... már meg Bácskajúr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 ügyben cselekedte. Tudjon egy önkritikus mondatot mondani, Hadörüljön a nép. Nem fog? Nem mondják azt, hogy nincs fright. Azt nem mondják, hogy nincs frajt. Azt nem mondják.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 Oké. Okay. Csak a Freud betette a lábát. Hallgatt. Hallgatt. Valaki telefonál, hallgassuk meg, mit akar. Hallgassuk. Jó reggelt. Drága úr, fiatal. E, fiatal, hagyja ezt az embert. Nem é. akarja. Fánalmas. De ne a megszakadt a vonal. Drága uram, én milliót szó hallgatom. Ha rizikos kérdés van, elmegy a vonal, minden történik. Aha.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 tehát nem lett belőle más, mint amit egyébként Dombóvári Csaba az ő rendelkezésére bocsájtott több oldalon keresztül? Hát nézd a jegyzőnek a négy oldalas ö, válaszát, azt egyszer hálul el tudtam olvasni. Tehát az nem ö, civil hétköznapi embernek való válasz, miközben kihetetlen, precíz és pontos. Ez így van? É, abból, hát kell, kell abból készíteni egyet, amit ö, megértenek azok is, akiknek éppen sérelmeset.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 megtehette volna, hát jól látható, hogy egy e, tapasztalatokkal rendelkező e, igen kitűnő köztisztviselőről van szó, aki nem szól bele a nagyok dolgába. Most ez a politikai e, dolgokba, ahol képviselők, döntéshozók és e, civilek e, beszélgetnek. E, fel is szólíthattam volna erre, nyilván nem fogok tenni sose. E, magától de úgy ítélte meg, hogy egy e, köztisztviselőnek e, ebben a helyzetben nincsen megszólalni valója. Én ezt, én ezt értékelni tudom és tiszteltbe tartom. Önként és tettem, hogy ugye vannak saját tapasztalatok is, de igyekszem azokat nem előtérbe tolni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 Előink, akkor sem tehetnének semmit. A környezetvédelem demokrácián felül áll, ha fanyűvőjegyzőnek iránt kiirtani van kedve, nincs aki megállítsa. Hát az egészhez két megjegyzés. Az egyik, hogy melyik az a sajtóorganum, orgánum, amelyik korrekt módon megkérdezi a az önkormányzat, azott esetben a. a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 Szerintem erről beszélünk 20 percet, hogy befolyásolják, adott esetben manipulálják a közvéleményt, az emberek hangulatát. Sajnálom. És azt sajnálom meg inkább, hogy nincs egy olyan orgánom, amely azzal vívnák ki,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 Délután egy óráig a József Attila lakótelep közésségi házában. Már amennyiben az idő is mellénk Nem. Szeretnénk, hogyha mm. sok család kapna lehetőséget arra, hogy együtt mozogjon. Ami egyébként azt jelenti, hogy rossz idő esetén ez elmarad? Nem, csak.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 Uh, akik egyébként uh, nagyon mérvadúan és mértéktartóan beszélnek, beleértve azt a helyzetet, hogy ez a terület majd uh, nem marad az ő. Ezt ők bérelték? Vagy ez, ez hogyan volt? Nem nagyon tudok részleteket, mert nem volt az önkormányzatnak ehhez köze. Valószínűleg béreltek igen. a tulajdonostól. De nagyon elegánsan viselkedtek akkor, amikor kérdezték őket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 van arról szó, hogy miből működik a vájó, és a válaszban, egyébként közt azt mondják, a vájóval önfeltartásra törekszünk, így az egyik legfőbb lábunk a kikötő vendéglátó egysége volt, ugye ez ami megszűnt, ami sajnos nem akkor a biznis, mint ahogy sokan gondolják, hogyben folyamatosan pályázunk, előfordulnak önkormányzati megbízásaink. A nérúpar felújításában, például a Főváros és a 9. kelet önkormányzat megbízásából vettünk részt. és A nérúparról kifejezetten úgy beszélnek, mint egy olyan partszakaszról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 Közben xy ismerősnek jelölt. Ez mi alapján történik? Pont ilyenkor azt az ember soha se tudja, de ő például az index. Nem, az indexnek egy fontos ember, mert lehet, hogy már a szigetnél dolgozik. De ugye nem mondhatom el, kiről van szó. Vadonatúj öngenbigéppel gazdakodott a szakrendelő. Én azt gondolom, hogy egy hónapos a hírt tehát végül is, hogyha ez április 10-én adták át ezt a akkor most hogy egy hónapos feltétlenül nem romlott el, és a Ferencvárosok örülnek, hogy nem kell amiatt hazamenniük, mert az a gép, ami korábban volt, nem működik. Akkor se kellett hazamenni, csak át kell menni az István kórházba, de ez egy jó hír, mert kb. 10 éve már elavultnak számított ez a régi fotopapíros röngengép, most pedig minden felvételt el tudnak végezni, digitális, gyors, és azonnal 0614890999 és egy 06 az egyik vonal szabad. Fél percünk van nagyjából, hiszen 8 óra van. Hogyha bárki bármilyen kérdést akar intézni, bácska János, az ám tegye meg. Jövéten héten lesz ismét közgyűlés? Igen. Hány órakor? Szokásosan 15 órakor.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 Well, Navrasis Tibor nem elég, hogy válaszol, de megjelölt az Azonnalit, ahol megjelent egy cikk, hála a jó ügnek, nem most kell eldöntenem, hogy belépjek-e a Fideszbe címmel jelent meg vele interjú, amely nagy valószínűséggel holnap szóba kerül a kettőnk beszélgetésében, már hogyha egyáltalán, akkor szól a civil rádió. Vannak kiváltságos pinatok, amikor például nincs adás, és az ember ott ül és tehetetlenül veri az asztalt. 0 és 0636771161 hét idegek egészség szerencse Forex state Pénz. És bizonyos életkor szükségeltetik ahhoz, hogy ezeket az itthoni viszonyokat az ember jól tűrje Tehát amikor az ember megszületik, akkor nincs azzal azonnal tisztában, hogy ez egy kalandpark Mindig mások vannak a vidám Park igazgatóságában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 Értelmeset, értelmetlent. Ma a 2019. május 9-e csütörtökön is és 6 percen múlott 8 óra 7 hétfőn. 13-án nagyon messziről jött ember lesz. Az akvárium Klub volt lokájában Bakás Filipovőnök önök meg én. Valamint el szoktam vala mondani volt, hogy ha a személy jövedel adójukból 1%-ot akarnak adni, akkor ezt odaadhatják a civil rádiónak. Én írtam a könyvelőmnek, de kiderült, hogy nekem nincs személyi jövedelemadó. Így aztán elmondhatom önöknek, hogy a magammal kapcsolatos tájékozatlanság nagyjából lefedi a világgal kapcsolatos tájékozatlanságomat. Na, drága barátaim, a hátralévő 75 másodpercben bárki akar bármit mondani. Jó a műsor, rossz a műsor. Tök jó, hogy a bácska önkritikát gyakorolt. Csak a zseppénz lehetne több. Ez nem Bélától volt idézet, hogy nem Béla neve kinek mit mond tartok de keveset <Szorítás> Kicsit csalódott vagyok, hogy nem telefonáltak. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát nem így a drága bakterúr, és nem tudtuk meg, hogy ki volt a Így, ahogy mondja, hány éves?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 8 éves lehetett, 17, mindegy. Elvittem nem mindegy. Igen? Igen? Igen? Igen? <gül> Jó. Igen? Elvittem egy Piemobil koncert, hogy nézd meg apád, milyen bulikra járt. Hát nem tetszett neki. Még a, fradi, a régi frodi pályán volt a koncert. Hány éves most? A lányom? A 39. Hát az én lányom az ugye 21.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 nem várok ki. Mondjuk az unokám az valami hasonló, mert ott is olyanokat hallgat, hogy például nagyon szeret eljönni velem prognózis koncertre. Az, az, az, az a Vörös István? Igen, a Vörös István és a prognózis. Most voltunk a barátnőmmel, meg az unokámmal, ami volt a Momba kultúra. Köszön. Köszönöm, hogy telefonáltasz, mert külön köszönöm, hogy ezigben telefonált. Na, gyere vissza. A műsor a 18. kerületű önkormányzat támogatja. De miért nem csön ki? Kicsink. Jó reggelt lehet! Äh, nyugalmas témával kezdjünk, vagy mindjárt, mi, mindjárt, mindjárt, izé, tekintve 95 fokon kezdjünk. Kezdjünk 95 fokon. Kezdjünk 95 fokon. túl rajta. A langyosokat úgyis kiköpik. Oké. Okay. Jó, tűrőlem, csak a rengeteg papíromból. Találkozott a főpolgármester jelöltúl interjújával, illetőleg e, megnyilatkozásával a 18. kevetet illetően? A szóval, hogy hallottam, amit mondott. Idézzem, vagy kívülről fújja? Ugiatilában beszélgetek, vagy ő beszélget velem, nézőpont kérdése? Engem annyira értek el a főpolgármester jelöltúl interjúja, amennyire a főpolgármester a é Előző, öt évben a fővárosi közgyűlésen való megjelenés, hogy kellően mal maliciózus legyek. Hát a... mondtam, hogy magas főfokon kezdünk. Igen. Tudja, <gül> egyetlen egy problémám van ezzel. És most kivételesen a hompola <gül> fog belem szólni, hogy ennek nem lenne jelentősége. És ember nem fog érteni. De...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 hogy vagy haszonszerzés vágya, de hát ez olyan átlátszó, mint amilyen a, Jó, csak hadd mesél, hadd, a királynak a ruhája. Nem tálát. fogok önnel vitatkozni, csak az a kérdés, hogy ez a politika természetrajze, vagy sem, mert ma kivételesen... Nem, nem, nem, nem, bár egy mondjam? pillanat, a ja, okay. Nem lesz hosszú. Uh, ma viszonylag jól működik az emlékezetem, és valami azt sugja, hogy az nem az előző, hanem az azt megelőző önkormányzati választásoknál. Tehát az azt mondja, hogy valamikor 2010 környékén járunk, ha jól emlékszem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 ezt kívánta. Lehet, hogy így volt, én erre nem emlékszem. Tehát kérdezem, hogy ez, ez a politika természetrajza. Azért, azért nem, Azért nem, mert, mert, mert hogy nem mentegetni a jelenlegi főpolgármester aki ki szintén hosszú ideig kerületi városvezető volt, kerületi polgármester volt azért, de ő, amikor a 2006-os kampányban Denszki Gábort valamilyen szempontból kihívta egy mérkőzésre, és zajlottak ebben az itt,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 Erre ezt tudom választani. Akkor még ha egy kérdés, ha, ha ezzel... legalább a költségvetésület is de egy az pillanat, az pillanat, ugye arról volt szó, hogy ő végigjárja a kerületeket, és szóba került az, hogy az egyes kerületeknek a polgármesterei milyen hajlandóságot mutattak, vagy mutatnak arra, hogy találkozzanak vele. Felmerült-e az, hogy önök személyesen találkozzanak, vagy sem? Hát ahogy engem elhívott egy kávéra, mondjuk uh, valamelyik amerikai csinos fősztár annyira keresett meg, Karácsonykelgyel soha az életbe egy bicentésen kívül semmilyen más tekintetben nem keresett engem. Kettes pont. A párbeszéd társelnöke az egészségre káros városvezetés példájának nevezte a csiri telepügyét. A fővárosi cégek ugyanis törvénytőlöntöttek le veszélyes hulladékot a területen, a fővárosi önkormányzat pedig ezzel ellen nem tett semmit, így a káros anyagok már a talavízzákba be is beszivárognak, veszélyeztetve a kelet polgárainak egészségét fejtettek ki.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 Nyilván van egyfajta jó. probléma, de azért azt szögezzük hogy ez a probléma, ez 60 éve van. Annyit szeretnék elmondani, hogy továbbra is, ha önök bármilyen ügyben beléz azt, amiről éppen beszélünk, véleményt akarnak formálni, kérdésformájában, akkor az egyik telefonszám szabad, 3-as pont. Karácsony Gergely érthetetlennek minősítette, hogy miért nem történt meg a 42-es villamos vonála meghosszabbítása a ami több tízezer ember munkája, munkába járását könnyítette volna meg. Ezt azért nem értem alapvetően, de nem hiszem, hogy nekem kéne válaszolni, mert egy ilyen win most vannak a meghosszabbítása a kerületig, az nem kerületi kompetencia. Uh, ugye a 42-es vilamos esetében 2007 és 2008 között elindult már a terveztetési folyamat, ami el, eljutott egy szintig, és jelentős részben, uh, és most tényleg nem szeretnék, uh,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 nem a 18. kerületnek és Kispestnek, hanem a tervező cégnek és Kispestnek, illetve a, a beruházást finanszírozónak is Kispestnek, és megjegyzem, hogy ez még a, abban az időszakban volt, amikor ö, Temszki Gábor hízták Budapest főpolgármesterének, tehát már akkor kialakult ez a szakmai kompetencia vita. Ezért az úgynevezett ö, ö, prioritási listán, a, ami a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 akkor ez nagy forgalmat zúdítana az Adi Endre utcára rá, és ezt a, a kispesti mindenkori városvezetés, hogy a kispesti a városvezetés nem szerette volna, a projektet ez pedig megállította, mert a mert nem lehet vasúti pályát villamossal keresztelni. Nagyjából ez a, ez a problémának az oka, szerintem ezt is, hogyha egy picit utána a volna, akkor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 Ebben az Szeretném idézni a főváros döntésének eredményeképpen célzott intenzív többletpartkányírtás kezdődik Budapesten, Ez a Budapest Portál ez a fővárosi önkormányzatnak a tájékoztatója a Nemzeti Népegészségügyi Központtal közösen meghatározott 10 belső kerületben, első 5. 6. hetedik, 8. 9. tizennegyedik, tehát ebben zúló érintett, tizenkilencedik, tizennyolcadik nincs benne. Jó, még egyszer mondom, ez holnap mind elő fog kerülni.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 számos területen nyitottak újra gondolni polgármester jelöltjeik személyét egyes kerületekben, ezek között azonban nincs ott a 18. kerület. Magyarul, hogy a 18. keletben a jelölt Szaniszló Sándor, ő három dologgal egészítette ezt ki. A 18. kerületi polgármester a kerület három legfontosabb útvonalának a Ferihegyi, az Ülői és a Nagykörösi útnak a felújítását sürgette. Itt szeretném elmondani azt,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 vagy elnézést kér, vagy ugyanezt élő szóban elmondja neki, nem ám számára itt média felületet biztosítani akkor, amikor a helyhatósági választások lesznek. Ez nem azt jelenti, hogy Ugi Attilát pártolon vele szemben, hanem azt jelenti, hogy egy ilyen insinuációt vagy nevezenek bárminek. Az öntudatom vagy nevezzék bárminek azt a magatartást, aminek következtében én így viselkedem, nem teszi lehetővé, hogy olyan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 Az építőipar jelenlegi helyzete miatt ez egy teljesen nyílt eljárást teszem hozzám, mert még valaki arra gondolná, hogy itt mindenféle ö, sötét folyosókon történő megegyezések alapján mert kivasztató, hogy akkora összeg, hogy ez ö, azt hiszem ráadásul Európai Uniós nyílt közbeszerzési eljárás volt, nincsen még két alkalommal, még ajánlat sem volt erre a két, két, két, két feladatra, mert annyira le vannak kötve a kapacitások, a mostani információim szerint ebben az eljárásban már abból lehet következtetni, hogy előzetes kérdéseket nyújtott be több cég is a projekttel kapcsolatban, hogy itt azért talán most már lesz érvényes ajánlat. Csak azt szeretném, hogy benne néztem, nem szép dolog az azonnali cikkében, amit Navracsis Tibor küldött el a holnapi beszélgetés, ez azzal a címe jelent meg. Csak a politikának a mindenhatóságáról hála jó égnek, hogy nem most kell eldöntenem, belépjek-e a Fideszbe Navracsis Tibor az azonnali Szerző Bakó Beja és Bukovics Martin. E, nagyon sok dologról beszélhetnénk, de egy rokon témát emelnék be útfelújítás kezdődött a 17. és a 18. előtt határán a Bélatelepi úton a Cívizi utcában a Fővörös önkormányzat útfelújítási programjának részeként a munkod adi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 Így van, ugye egy gyakorlatilag arról van szó, hogy ez az egyik legfontosabb átvezető út, amelyik észak-déli-déli északi irányból a, a kelet-pesti területeken vezet át, ugye a, a délpesti kerületekből a kelet és észak kerületek irányába, és itt nem csak útépítés, hanem építés szegély kerékpár sáv kialakítása, ez a kerékpár útépítés, tehát Ugyanolyan komplex felújítás, mint amilyen egyébként a körösi úton is majd lesz a későbbiekben, hogyha elkészül a terv. Tehát erre azt lehet mondani, hogy, hogy, hogy ez egy annak a környéknek tényleg egy átmeneti jelentős forgalom kiesését csökkenését fogja jelenteni, de ha el fog készülni, akkor ez egy nagyon fontos, ez egy nagyon fontos, fontos javítást fog abban a szegmensben okozni, illetve azoknak, akik ezt az túlot választják, és azért annyit azért hadd mondjak el, hogy ezek párhuzamosan természetesen a, a fővárosi önkormányzat is folyamatosan ö, javítja és építi a, a, a kerületi utakat, még akkor is, hogyha nyilván nagyon szép az a az a, az a, az a arról beszélni, hogy, hogy itt a főváros nem épít, meg nem javít utakat. Hát most például két héttel ezelőtt ö, az első felét elkészítették az Arányi utcának a második fele, ö, a nyár közepéig meg fog újulni, Tehát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 ezt csak azért szerettem volna elmondani, hogy valamilyen módon azért megpróbáljam a Fővárosi Önkormányzatot ebben a helyzetben megvédeni, hogy nem teljesen tétlen a 18. kerületi felújítás. Egy esetben. dolgot szeretnék mondani, hogy csak közvetel kapcsolódik a beszélgetésünkhöz, és angyali ártatlanságról tesz tanú és naivitáslan. Amikor én 17 éves voltam, akkor egy kavaszkori történetem következtében, amiben azt hiszem nem jártam el jól, megjelent egy fali újság cikk, Uh um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 sajnálom ezt a magánéletemre vonatkozó megérzést, de nem tekintettem volna eltőle, és remélem nem volt félreérthető. Nem, nem, nem, rosszul nem, nem volt. Hát ebben, ebben érezzük sajnos csak. Jó, csak azt de mondom, be... hogy oké, tudomásul véve, de nem akceptálva. Viszont hallást és köszönöm az együttműködést, köszönöm. nem maradunk téma nélkül a jövő héten. Viszont hallás! Jó, viszont hallás! A műsort a 18. kedveti önkormányzat Rövidesen felhívom Winter Melantes Zsoltot, most megint fújok egyet. Tudom, ez a zene volt, de szeretem. Aztán talán majd megint lesz négy perc a végén, vagy öt az áru Ha meg akarnak találni 0614890999 és 0636771161 meg annyi potenciális osztálytársamnak és osztályfőnökömnek. Kedves potenciális osztályfőnökeim és osztálytársaim! Van véleményetek? 061 és 0 Ma 2019 és 9-ig egy csütörtök van és 5 perc múlva lesz 3 9, 8 10 fok van, esik az eső.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 The shifting tectonic plates You can get it even if you're straight Allow me to illustrate How we humbly will create A time for the chicken Make it up a little cherry <laughs> <laughs> And the village shows in the hell of a <laughs> And the village shows the hell of a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 Én levezettem a zene alatt, és nem tartottam kidobott időnek, sajnálom, hogy az elmúlt négy perc, vagy valamely több mint négy perc hallgatói telefon nélkül telt.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 Tett az ajax. Aztán lett ugye belőle kettőnül, kettő, egy kettő, kettő, három már azt követően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 98. percet az első öt perccel. Ön mit élt át? De, ami ebben az elmúlt két napban, a két este folyamán a pályán, a stadionokban, a lelátón, gondolom az öltözőkben történt, az, az, az egy sport szerető embernek, de talán még egy sportoktól távolábbába embernek is meg kell élnie. Tehát olyan, olyan élmény, ami nagyon-nagyon ami ritk, ritkán így össze, hogy két egymást követő döntőbe jutó mérkőzésen ilyen dráma, ilyen. Én ezt, ezt, ez egészen fantasztikus volt. E, abban a nagyon könnyű helyzetben vagyok, hogy nem kellett szorítanom egyik csapatnak sem, és nem kellett sem örülnöm, sem Akkor nem néz műccset, akkor óhatatlanul valamelyiknek nem drukkol? E, van ilyen, de ezek nem, tehát, hogy, hogy, hogy, hogy az én, a, tehát én, én, a, én úgy élem meg ezeket a dolgokat, hogy szurkolni én egy csapatnak tudok igazán. Nyilván van az a zavorító? Hát nyilvánvalóan, de egy ebén, egy VB-n e is, hogyha nem vagyunk kint, ugye a legutóbbi ebén nyilvánvalóan, amíg újpestő, akkor a magyaroknak, Újpest magyarok, vagy újpestő a magyaroknak, hát majd elszól, megszólad bennem. De utána, amikor már sajnálatosan nem voltunk versenyben, akkor is az ember úgy szimpatizált csapatokkal, akár meccsről, meccsre mással is. E nem, én, én, én megmondom őszintén, nagyon-nagyon, tehát ha a, a, a Barszalonát, hagyjuk ki, mert nekem az angol fotó az mindig is egy picit közelebb a a szívemhez, e, meg általában szeretek szurkolni a, a kisebb lehetőséggel rendelkező csapatnak, mert ez most már egy, az anyagi, meg az egyéb lehetőségeket nagyon nehéz ő de a tegnapi mérkőzés volt az olyan, amikor... amikor Jó, a holland foci az nem tá távol az angoltól, vagy legalábbis az nem távol. Meg most már azért nagyon nehéz azt mondani, én olvastam ilyeneket, hogy akkor végre visszatért a foci a szülőhazájába, azért most már, eh, hogy mondjam, eh, tehát az angol fociról is csak abba tekintetben lehet beszélni, hogy területileg ugyen eh, hol zajlik de, de, de azért a, hogy mondjam, a a Úgy, de a az hogy az... nekem, hogyha kén meggyógyulna, akkor a tegnapi gólszerzővel mi lenne az, vagy az ő pozíciója, attól még máshol megtalálható. Hát lesz? hát oké, de, de, de arról beszélünk, hogy, hogy, hogy ugyanezt el lehet mondani a tegnap előtti meccsre is, ugye, hogy ö,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 és erre az utolsó momentum Nem voltak rosszak e, a bírók? Nem, nem, nem mondanám. Igen, és át is lehetnek hogy a magyar fotóz, de lehet, hogy nem is nem akar ez a... Ez egész, a ugye az a helyzet, hogy az ember úgy nézte ezeket az eseményeket, minthogyha valamilyen film lenne, tehát valami művészeti abszolút, alkotás abszolút. lenne, tehát úgy beszívta, és még egyszer mondom, hogy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 hogy ezeket a pillanatokat egyáltalán nem lehet értelmezni annak, aki nem látta az előző 90-valahány percet. Hát persze, persze mert hát az, az a nagyon furcsa eset esett meg velem tegnap, ugye, hogy nem voltam elkötelezve egyetlen csapat e, iránsem, sem, és amikor elkezdődött a mérkőzés, akkor csak annak szurkoltam, hogy legyen egy nagyon jó látványos, izgalmas mérkőzés. Az volt. Azt, Az, és aztán amikor kettőn óra elment az ajax, akkor elkezdtem szurkolni a tatanámnak, hogy akkor azért mégiscsak jöjjön, itt az esély. És amikor a végén megnyerték, akkor sajátom, saját, hogy nem az aljak szültott be. Tehát egészen, De egészen... volt az a kapufa, bár mind a két eh, csapatnál volt kapufa. Igen, igen. Tehát azt mondom, egészen furcsa, lüktető dolog volt. De ez a foci, azt, azt kell mondanom, hogy aki, ha bárki föltözi a kérdést, hogy mi, mi jó abban, hogy, hogy két kapura tizenegy ember kerget egy, egy, egy bő, bőrgolyót, akkor azt tudom mondani, hogy ezeket a meccseket néz. Ez egészen volt, tehát nem álmodomban vitatkozni önnel. Be nem annyira megmaradt. Tehát az a helyzet, hogy az ember meg is hatódik azon az örömön, ami neki személyesen nem öröm, de, de sokaknak öröm hozzá téve, hogy látni a lelátón az arcokat, az egészen megrázó. Belet, hogy hát néha elég... a közvetítés maga meg is bolondul, mert volt például a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 hogy nem hozzáértő a kameramon, akkor lehet, hogy a Liverpool negyedik gójáról nem maradunk. hogy az egy ilyen nagyon trükkösen és gyorsan elrény, az egy, az egy Az egy elképesztőt, az az Alexander Arnoldnak egy olyan helyzet felismerése volt, ami egészen páratlan. Valaki be akart, amire, amire egyébként... Egy ha pillanatra... Igen? Halló? Halló? Lehet ide kapcsolódni? Igen. De a legőszintébben kérdezem, én annyira szeretnék magyar meccsek lenni. A polgármesterről tudom, hogy nagy útpestra én egy ilyen Nem, voltam. Nem, nem történt ez végtelen szomorúsággal, mert mostkor volt egyébként egy ilyen erős kontraszt, hogy egy magyar bajnoki után volt, azt hiszem, pont, pont egy BL-meccs, hogy mikor, mintha másik sportágat nézne az ember.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 tehát, hogy, hogy ilyen szinten... Jó, de azt is lehet profi... látni, hogy, hogy a pali át akarja engedni a szögletet egy másik embernek, majd visszarohan pár métert, vagy pár lépést tesz mert... hát Na ez a helyzet és Ez, ami valószínűleg nem begyakorolt dolog, de lehet, hogy beszéltek arról, hogy, el, hogy Ilyen helyzeteket keressenek, tehát ez valami. De nem ami reklamáltak nem tök... aztán emlékezetem szerint a Barcelonaiak pedig. Hát az valami olyan szemfüles gól volt, miközben maga a gól is óriási gól volt, neked hát a helyzetfelismerés az tökéletes volt. Igen, tehát tökéletes. ilyen pillanatai a kevés van, mert, mert ez ugye nem, nem konkrétan a fociról szól, hanem arról, hogy az ember passzívva mit kell, hogy átlássan a pályán. És utána, hogy cselekszik, egészen geniális. Igen igen, igen, igen, igen. És el, az ember, csak visszatérve a, a, a telefonhoz, igen, abban bízik, hogy, hogy élőben hazai pályán is fog ilyet látni. Ez, ennyit ennyit tudok mondani. Azért más, mondjuk azt, hogy mennyi pénz meg stadionra kellene költeni, vagy nem, nem akarom magam az én alatásnak de azért, ha megnézzük, hogy egy Liverpool, vagy talán egy a Notabene, egy Paris Saint-Germain mekkora bügyével dolgozik,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 Ma adott esetben minden bajnokin, úgyhogy a harmadosztályban is ö, olyan színvonalú mérkőzések legyenek, tehát van, van, van hova fejlődünk még, azt üzem, de, de, de, de érdemes, mert szeretnék én még ilyet látni. Ez így van még egy telefon és nem több. Jó reggelt! Jó reggelt!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 igazán ennyit tettem, És hát fantasztikus volt ez a kétestő, amit ezek a, ez a négy csapatcsolát, és tényleg kár, hogy négy csapat nem lehet, nem játszhat bélyel, uh, Foci, megünnepelték Görös Titi 80. születés napját. Igen, és akkor talán ez is átkötés lehet a telefonhoz. Uh, nyilván a, a, a, a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 a magyar lakosság, a külvárosi lakosságot e, ilyen szép szóval élve bántani. De én azt gondolom, hogy nem a szigetek önmagukban mondtak csődöt, tőt, e, hanem azoknak a használata, azoknak a, a, a nem természetes és nem szabályszerű használata, amit nyilván polgártársaink, embertársaink e, követtek el.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 Kiállítást nyitott meg az AP Újpesti rendezvénytérben, Bertalan Tivadar, Gyemant László és Remmel, Imre amikor művész kiállítását nyitotta meg. A kiállítás maga május 7 -e és 29-e között. Látogatunk a reggel 9 és délután 6 óra között. Javaslom mindenkinek, aki a kortás magyar képzőművészet iránt érdeklődik, hogy látogasson el felénk. Három olyan művészről van szó. Eh, akik eh, koszútdiások, számos egyéb eh, nagyon komoly elismerés mellett, mindannyian koszútdiások, és ami az újpestieknek kedves és szívünknek eh, melegséget ad, hogy, és a közösségünk megbecsülését is jelzi, a közösség által megbecsülését, hogy mindhárman újpesti tíz Tehát egy ilyen rendkívüli kiállítás, ahol három újpesti díszpolgár polgár művész, eh, festőművész, eh, eh, látványtervező, Illet, illetve árdirektor, illetve szobrát, keramikus művés e, kiállítását nézheti meg jó szível ajánlom mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást a jövő folytatjuk. További szép napot mindenkinek. Viszont Vinter <coughs> Montel Zsoltot hallották, Újpest polgármesterét. A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatta. Nagyjából 9 óra 12-ig tartunk, ez két Zeneszám lejátszását teszi lehetővé. Egyet, amit már harmadszor fognak hallani a Bruce Horby-tól, és aztán pedig petmeteni jön. 061 és hét Ma a műsorszámtal lehetőséget biztosított arra, hogy önök véleményt formáljanak, erről arról amarról, és természetesen ezen felül is bármi, amit megosztani kívánnak. Annak ajánlom, vagy annak érdekében ajánlom a két telefonszámot 061 999, valamint 0630 Május 13-án hétfőn este fél nyolctól nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Klub volt lokájában, Bakácsal Filipovval, Önökkel és velem a belépés díjtalan, és az egy százalékról pedig gondolkodjanak úgy, hogy a sok éhes száj mellett idézőjelesen, vagy nem idézőjelesen ott van a civil rádió is.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 Holnap 48 tól Filippov Gábor fél 8-tól Navracsis Tibor 8 óra után Karácsony Gergely a kép úgy nem jelzett vissza, mint hogy újhely István se egyelőre még, és nagyjából valamkor hánynyatt 9 tájékán elköszönök. A holnapi program nagyjából ezt kívánja meg tőlem. Aztán legközelebb hétfőn találkozunk 13-án, hogy elzakatoljunk egészen május végéig. Június 3-án hétfőn nem lesz élő lebonyolítású 4-én, negyedikén, ötödikén és hatodikán terveim szerint még igen. A jövő hét 13, a 20. a 27 a 3-7. három hét. és 0636771161 A <tessz> A Searching the the experts, I'll just let them be. Well, is great. Jó reggelt. Szia, szia, Azt szeretném kérdezni, te ismered beszártot. Égyekes Igen. Nekesnőt? Igen. Kevizám, én aranybányhoz nyúltem, én nem ismertem ezt a öngyet. Akkor nevében is örülök, hogy megismerkedtetek. The of your Gather round the schoolyard Bár erre ő személyesen nem jogosított fel shifting How we humbly Will create A can make it up a, never take. a little children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 We're gonna, gonna stay up late. while the master of your own fame Gather 'round the schoolyard gate. History will record this day. Shifting tectonic plates. Get it even if you're straight. And the village children levitate. the fields children will ever take reggelt, bármiről lehet. Bármiről lehet. Jaj, de jó. Én vagyok a leveles ember, múgy a Igen. leveleimet, és most megyek hétvégén Ausztriába, és ott is visszaadom a leveleket, amit nekem igaztak a gimnáziumban. Azt mondta az a nőm nekem, amikor erről beszélgettük, mert képzelje, be belopta magát a mi életünkbe, ő azt mondta, hogy ez neki rossz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 Aki nekem nagyon tetszett, az a saj volt ott. Ööö, aki elfogadta meg még egy másik embert. De ja, volt olyan, aki nem fogadt el? Nem. Sok levél volt, és kevesen volt. Ja, értem. Tehát hát, megmaradt. Mi, le... mi lesz azokkal? Lesz, mint... Mi lesz azokkal? Mi lesz azokkal? Igen. Hát el, elrakják emlék. Nem. Öveg... nem, nem. Ami megmaradt azokat még félre raktam kérdeztem, hogy van-e ilyen osztálybizdalmi mert akkor rábírnám mert ki azért nem akarom dobni őket, azokat hazavittem meddig? Szentendréig nem úgy, Mennyi fogja őket megőrizni? hát sokáig sokáig, majd a következő osztálytalálkozóig ahol tehát abban esetem. a reményben tartja meg hogy egyszer visszaadhatja a feladónak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 csodálatosak ezek a levelek. Jó, rendben nem van, egy... tudja mit, visszatérünk re. Meglátjuk, hogy viszonyul hozzá a honpol. Két dolog is ott van a fejemben. Egyrészt, hogy egy éjszakai műsort csinálnék, és azzal váltanám fel a kejfejjacsit. Ez nem egy konkrét terv. Egyelőre tudjuk meg, hogy meghosszabbítják-e majd ennek a rádiónak a szerződését. Én tízeskálán tízesre dolgozom ezen, hogy milyen módon nem árulom el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 9 óra múlott 9 perccel. 0614890999 99 és 0 még 260 másodpercen át. 061 48 és 06 36 Jó Kérlek szépen, muszáj mondanom, kérlek hallgass az egyik, az most, amit az előbb beszéltetek ezek a levelezéseket, ki kéne adni könyvben? ez marha érdekes. Nem, nem, nem, én abban sem ne, hogy biztos, hogy az újhelyi leveleire van érdeklődés, amiket most kiadott, és amit dedikált nekem is ott maradt nál attól, amit ezek a levelek meg, hát levél titok meg egy ilyeneket. Ez nagy... Én szeretném igen? ilyeneket olvasni, ez egyik, a másik. Én nem vagyok egy nagy jazz rajongó, de bizt és a Termináciumi filmben, biztos emlékszel, 2004-től a Spielbergnek a filmben Tom Hanks-tel, a Benny Golden, ö, miatt történt az egész, hogy elmenjen egy, tőle tő egy autogramot, kéne, a, a, a, a Tom Hanks, erről a filmezett a vége. És kérlek szépen, most láttam, hogy június 3-án hétfőn este van Budapesti Jazz Club, a Budapest jazz Klubba Benny Golden quarter fog játszani. Két éves a bácsi fantasztikus lesz. Csak nem vette ki, ha tudja, hogy elmennék, még ha nem is fértek hozzá. Kezdődött, de megnézném már kíváncsitságból is. Június 3-án Hol e, berlin akkor éppen benne. Igen. Most szívesen lennék itt, ha elmennék. A harmadik pedig ezt különöképpen magyarázza, nagyon tegnap előtti mondatod volt, én pontosan kiírtam és egy gyúl reagált rá, ami tényleg rosszul reagált, de jön, hogy ez hogy mit jelent ez a mondatot, kírtam, azt mondja. Szívesen visszavenném azt az erőmet, amit 2001-ben tulajdonítottak nekem, amit szerintem 2001-ben sem volt, de minden esetre tulajdonították nekem, és akkor vitkafogottabban élnék vele, mint ahogy azt a kormányzat teszi, mármint ahogy az erejével bánik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 Hát, ezzel a lehetőséggel se értek. Laci, te jössz!